Salaman Eszerhajba és Szilvási Pál ül velem. Hát ugyanígy ültetek akkor is, és hát most beszélgettünk és mosolyogtunk, de valójában nem mosolyognátok annyira, mert egész röviden ugye, összefoglalva, a 12. keretben Törpe utca, ugye, volt egy, egy villa, amit, a, amit az önkormányzat, tulajdona, és ebbe valamilyen közösségi funkciót képzeltek el, és ez beleillik abba az épített környezetbe, ami ott van, de a, a, az önkormányzatnak az elképzelés az, hogy ezt lebontsák, és építsenek egy ilyen valami modern valamit, és a ti pedig azt szerettétek volna, mint helyi lakosok, és aztán csatlakozott hozzátok rengeteg ember, hogy maradjon meg az a régi kedves, bájos épület, és azt használják valamire. Tehát nem a funkcióval volt a problémátok, hanem az, hogy egy épületet hagyjunk meg olyannak, amilyen ott is ne rakjunk bele valami egészen más. Jól mondom? Mm -hmm. És hát ugye ott, ott, ott maradtunk a beszélgetésből, hogy létrehozhatok egy egy csoportot, aminek nincsen semmiféle, hogy mondjam, Jogi formája, tehát egy abszolút ilyen állampolgári társulás, és, és egy párbeszédet kezdeményeztetek, és, és folytathatok az önkormányzattal, különböző módszerekkel, részt vettetek, ugye különböző ilyen, mik ilyen ilyen lakossági, közök, voltak, lakossági ilyen fórum, meg és hát egy csomó pedig utána jártatok, ami meg szakmailag is megalapozott, tehát tulajdonképpen egyre inkább szakértői kvázi partnerként, vagy félként mentetek bele. A, annyit hallhattunk, már mint aki legalábbis ezt a témát figyeli, hogy ez a kezdeményezése most tulajdonképpen most nagyon egyszerűen akar de akkor most ez itt pinnátnyi megbukott. Hisz ezt a törpe e, e, utca kettőt, ezt mégis le akarja bontani a... A, hát most felrabontok, hogy ezt a... Ez már le is bontották, igen, már ott tartunk, igen, hogy lebontották. Igen, igen. ott van egy nagy építkezés körülötte, igen, és akkor igen. ennek a keretében azt is elintézték ezek szerint. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen nem értétek el azt a célt, amit szerettetek volna. De hát én arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt, hogy ez amíg eddig eljutottatok, és hát aztán a nagy kérdés, hogy történhet-e, vagy mi történik ezek után. Hát ugye a lakossági fórumok azok szerintem a korábbi beszélgetésünk, e, be. e, igen, üdvözlöm a hallgatókat megtörtént, és e, ugye mentünk volna ezen tovább, ezen a, ezen a vonalon, e, azt e, tudtuk összefoglalva talán a múltkori beszélgetésünkön rögtön megállapítani akkor, hogy e, maga az épület az nem életveszélyes, pedig annak volt e, titulálva. Kértük, hogy vizsgálja meg az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy ez milyen módon megmenthető és új funkcióval életrekelthető. Igazából történt is költségkalkuláció részükről, ami azt állapította meg, hogy fajlagosan a felújítása négyzetméter ára vetítve az drágább, mint egy újnak az építése, de még így is az költség volumenében kb. 50%-a lett volna az új épület. De akkor egy kisebb épület, de akkor egy kisebb épület lett volna, hiszen ez mostani épület az kb. 200 négyzetméter fölötti, valamivel a mostani kulturális szalon 85 négyzetméterbe ment. Mi azt gondoltuk, hogy talán az elegendő lehet ez a 200 amit még az építészt tudott volna egy picit bővíteni különböző építészeti megoldásokkal, hogy egy kicsit nagyobb legyen, de hát ugye amikor tervezőasztalon valaki elkezd álmodni, akkor és hát arra kell kér, kap felkérést alapvetően, hogy egy új épületet álmodjon, azt meg is álmodta, és azt követően kezd el gondolkozni, hogy hogyan lehetne csak hasznosítani azt a meglévőt, akkor valahogy sose jöttek ki azok a funkciók és azok a négyzetméterek, tehát kázi kicsi volt mindenképpen az, az épület, mert hogy nem lehetett megoldani a mozgás. korlátozottaknak a bejutását, akkor a ruhatárat kell biztosítani, egyszerre több helység legyen és ne csak egy, Szumma-szummarum végül is azt a választ kaptuk erre, hogy hát sajnos ez, ezt, ezt nem tudják ilyen módon megoldani, hát továbbra is ők eltökéltek a, az új épület megvalósítása kapcsán. És hát ugye ebben nem törődtünk bele, és hát személyes egyeztetésre is sor került a, a Városfejlesztési Irodával, és a polgármester úr is ott volt, illetve elég sokan az ő részükről, amikor a csoport bizonyos tagjai, és ők végül is összeültünk, hogy, hogy hát ha szóban ezt, ezt meg tudjuk Mekkora nőtt ez a csoport, és hányan? mondjuk voltak olyanok, akik egy ilyen tárgyalásra mondjuk elmehettek, vagy, vagy alkalmasak voltak, hogy eljönjenek, tehát hát. magyarul a szaktudásuk, vagy a... A... De a csoport az, az körülbelül nem változott, tehát az őszlétszámolt csoportnak az hét, az mint a hét törpe körülbelül, viszont nagyon sok külső segítséget, támogatói, építészeti megkeresést, leveleket, támogató dolgokat kaptunk akár a közösségi portálon keresztül, akár... Ez egyszerűen önkéntesen jelentkeztek. Igen, igen, igen, igen. igen. Tehát ez, ez, ez a része, ez, ez nem változott, és hát maga az egyeztetés az körülbelül úgy volt, hogy mondjuk a csoportnak a fele, vagy a három, négy, négy fő volt ott szerintem legalább, és körülbelül ugyanannyian voltak ott az önkormányzat részéről. És hogy mondjam csak, milyen benyomásatok volt arról, hogy minek kezelnek titeket? Ezt most teljesen semlegesen kérdezem, tehát nem a kezelnek most nincs pejoratív értelme a kérdésben, uh -huh. is semmiképpen nincs, hanem ti vagytok az állampolgár, aki megjelent, vagy ti vagytok az illetéktelen csoportosulás, aki egy beleüti az orrát valamibe. Uh -huh. Hát ezt jön, Tehát ezt nehéz megfogalmazni, jól? Én úgy érzem, hogy ők egyszerűen lakosoknak véltek, akiket meghallgatnak. Úgyhogy ők meghallgatták, ezek után elgondolkodtak és döntöttek és innentől kezdve azt hiszem az értelmezése a meghallgatásnak, az igényeink belekalkulálásának és a döntésnek meghozatalának, az valahogy nagyon különböző volt az ő részükről, meg a miénkről. Milyet, tulajdonképpen szerettetek volna milyen döntési partnerekkel Hát, hát nem tudom, ezt ugye a saját magunkon is próbáltuk visszaelenőrizni, hogy vajon nem kérünk-e túl sokat, vagy irreális dolgot tőlük, hiszen valójában tényleg hány alaknak a kerületben ez relatív mit jelent, ez a szám, amit összegyűjtöttünk a támogatók körében. De nem tudom, tehát én oda tudok hogy hogyha mondjuk én dolgozom valamin, és valaki akár csak egy ember fölhívja a figyelmét rá, hogy ez lehet, hogy nem jó, akkor lehet, hogy nem figyelek oda, de hogyha már öten szólnak, akkor tehát, hogy egy idő után azért erre a visszajelzésre kéne reflektálnom, hogyha odafigyelő és, és átgondolva. Azt hogyan, ad ér, hogyan igazoltátok, hogy, hogy többen veletek vannak tehát azon kívül, hogy mondjuk bemutok uh -huh. egy számot. Uh -huh. Hát Már alapvetően sok gyűjtöttünk. Uh -huh. Hát így mint körülbelül ezer darabban aláírás gyűjt össze, amikor átadtuk ezeket, és persze és is őket, de igazából ennek a, talá a találkozó elég fontos volt, mert főleg a hangulata, meg a hangvétele, tehát nagyon nagyban különbözött attól, amilyenek a, ahogy a lakossági fórumon fogadták egyáltalán az első felháborodásunkat, tehát ahogy ez a spontán kialakult, hogy. Kiderült, hogy senkinek nem tetszik, hogy nagyon hát majdnem minden sem, majdnem senkinek sem tetszik ez hát, a épület. Meg, igen. legelőször ilyen, eh, hogy mondjam, tehát a feláborodott polgárhangjá Hát először, hát, hát képzeld el, hogy egy lakossági fórum, ahol az ember először szembesül egy tervvel, amiről addig nem, nem volt szó, hogy bárki ezt az ismert és szeretett épületet le bontani, de már mindjárt van egy terv, hogy, hogy ezt lebontjuk, és egy ilyen és ilyet, ilyet fogunk építeni helyette, és hogy hát akkor most próbáljuk megbeszélni a felmerülő apróbb gondokat. Tulajdonképpen a lakossági formok így kezdődtek, hogy hát a parkolás problémáját, meg, meg hogy ki hogy fogod menni villamosra vagy sem, vagy ilyesmi, tehát hogy, hogy milyen programok lesznek, ki fenn az épületet. Tehát, tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen technikai kérdések merültek fel, de hát a megjelentek többsége az azonnal kinyilvánította, hogy neki egyáltalán az ötlettel nincs jó viszonya, tehát, hogy, hogy azért ezt át kéne gondolni, és akkoriban ezeken a alkossági fórumokon tényleg úgy nézett ki, hogy az önkormányzat meghallgatja ezeket a véleményeket, hogy meglepetéssel veszi tudomásul, hogy hát tényleg, ha ez ilyen ellenállást vált ki, hát akkor ismét ezt meg kell vizsgálni, műemlékvédelmi szakemberekben bevonásával, stb. stb. és akkor, hogy hát akkor lássuk, hogy mit lehet csinálni. És akkor és ott ketté választják, bocsánat, ugye még az az mm. ígéret hangzott el. Ez egy, ugye, fontos. Ez két, egy fontos. Két van, dolog mentom, van, igen. van mm -hmm. maga a város, tehát van ez igen. a térközpályázat keretén mm -hmm. belül a városi rehabilitáció, mert ott kialakul most egy... Mi ott valami főtérszerűségével. Főtérszerűségével alakítanak ki, kicsit... Tehát hallgatók, be... hanem különbözőség 2012 12. önkormányzat a kormányzat, a vezetésével, és a Böszörminy út, és a Kis Igen. Igen. Igen. A Tehát ott alakult egy, egy ilyen tér, és ennek a térnek a keretében belül, keretein belül került volna, vagy az volt a terv, hogy bontják el ezt a törpe kettő villát, és a helyére építenek egy modern, bruttó 700 négyzetméteres épületet. A kettő már együtt váltott ki ellenállást, önmagában a bontás, ráadásul az, hogy amit oda terveznek, az, hogy, hogy néz ki. Ugye egyrészt az emberek Megszerették az stílusában, építészetében odaillő épületet, ami különösen nem volt annyira neves, de mégis a része volt annak, és abszolút illeszkedik mind az utcaképbe, mindenhova. Ez volt az egyik, hogy ezt megtartanak, a másik meg az, hogy Úristen, hát amit ide terveznek, egy kocka. 400 négyzetméter bruttó 500 nettó épületet, az, az nem itt és ne így. Tehát, hogyha egy magas tetős házas környezetbe legalább egy magas uh -huh. tetős épületet álmodtak volna, ami jobban integrálható, akkor az, akkor az jobban nézett volna ugye, ki. Tehát... Az, azon a soron, ugye, ilyen kis, félig meddig ilyen egy-két emeletesen villaszerű. Ugye, ez egy egyes hasonló épület. Igen, a hát ez az az a Bauer Emé sorház, ugye ez a, a Neobarok, sorház, Neobarok sorházak, Tehát éveg, a Bauer Emé Tehát a 30-as években is. A több épület, a épület azok, igen. azok ilyen kisebb társas házak, magas tetős uh -huh. társas házak, az, épület, az utca az emelkedő, és az épületeknek is a kontúrja és a tömege is emelkednek uh -huh. fölfele. A többek volt a legkisebb, és ahogy emelkedett. Tehát akkor most, hogy valami, akkor az olyan lesz, mint egy bástya. Hát az a nem kecsen nagyon. Hát de... De... de ez koncepcionális, el... tehát ugye mm. az egy fontos szempont, hogy most így mindenféle témákban evezgetünk, meg egy ugrálunk, de mm. hogy az egy elég fontos szempont, ez az, az egész főtér koncepció. Tehát mi ezt akkor így könnyű kézzel elengedtük, hogy hát mindenben nem lehet belekötni, hát akkor legyen ez a főtér meg, de hogy mi erre koncentrálunk kell az épületre, mert mm. hogy, ez, hogy ez, ez mégiscsak egy főteret át lehet építeni később, is legfeljebb ha nem tetszik, de de az igazság, hogy ez egy. lehet, hogy ez egy stratégiai hiba volt, ki tudja. Ugye nem tudom, a 12. kerületi lakosok biztos tudják, de talán a városban is, hogy, hogy ez, a, ez a főtér dolog, ez egy régi, régi szándék az önkormányzatnak, hogy valahol megvalósítson egy főteret. Én még nem találkoztam olyannal, de ez lehet, hogy nem így van, nem tudom, mert telefonálni, hogy hogy van ez a műsor. Hogy, hogy aki, aki ezt tényleg így lakosként így, így erre vágyott volna évek óta, hogy a 12. kerületnek ki kell alakítani egy olyan igazi főterét. Én hát, ezt mindig én is az ott A legutóbbi időkig, és, és hát én azt, őszintén szólva, mint pupa. Rá, de én, én ezt mindig csak az önkormányzat felől hallottam, hogy, me, hogy akkor a királyhágotér legyen, akkor a, most az önkormányzati hatalmas tervek, és akkor volt ahol sikerült megakadályozni. Itt nem sikerült, speciál ezt éppen mi nem is akartuk, mert mondom, minden nem lehet foglalkozni, de alapvetően ez egy nagyon erős koncepció. És ennek, ennek, mint később kiderült, a, az eléggé elengedhetetlen része volt ez az épület átalakítás, illetve bontás és építés. Tehát itt építés úgy gondolták el, hogy van ez a, ez a tér, amelynek a legfontosabb pontja az önkormányzat épülete. Ez egy ilyen modernista, 40-es évek elején épült épület, és hogy erre rímeljen egy, egy kortás, viszonylag nagyobb tömegű és, és a... A hallgatók nincsenek feltétlenül mm. képbe, is nem mm -hmm. ott élnek, de ott a sarkon, ahol ugye uh -huh. fölbontották, és igen. a fölteret építik, ott a sarkon, a bőszerű, nyújt sarkán, uh -huh. ott ellenben elég ronda épületkék vannak, dohányból, meg. Igen. Hát az egy kis, igen, egy, kis, igen egy, van egy ilyen földszintes kis bot. Uh -huh. Többen is fölvetették a lakosságot. formukon. leginkább formuk ahhoz hasonlít, mint jön. ami régen volt a, a, a a városház bazáson. Olyasmi, pont, pontosan télem. olyasmi, igen, igen, tehát igen. Pont ez vetődött fel, Ani hogy, abszolút nem illik oda, hogy igen, után, ennek igen. az épületnek, ha már csak egy tele kell lejje, pont azon a sarkon alakulnak ki, akkor az már, már otthon tudna ennek adni, de hogy ott, ahová ők tervezték, igen. nem? Hát erre ugye az volt a válasz, hogy ők próbáltak felvenni a kapcsolatot azzal a tulajdonosokra, de, de az irányisan magas árat kért. Oké, okay, szóval és mondjuk akkor... azért ebbe közel játszik, hogy az önkormányzati tulajdon, igen. ez pedig magán igen, tulajdon. Így, Más a fekvés. És hát igazából az, amit a Vince ugye, amire utalt, hogy ott egy stratégiai hiba, ugye ezt a gondolatot továbbvéve, ugye azt az ígéretet kaptuk, hogy, és hát szerintem sokan itt elaludtunk ebben, vagy erre nem megfelelően figyeltünk, hogy ketté választják ezt az egész történetet, megvizsgálják műemléki szempontból, statikailag, és a többi. És és először megcsinálják ezt a teret befejezik, és amikor elkészült, akkor utána végig gondolják, hogy akkor mi is tényleg a tendő, vagy mik a lehetőségek ennek a villaépületnek esetleges átalakítása, vagy bontása kapcsán. Tehát ö, mi azt gondoltuk, hogy ez a városházatér, ez, ez, ez megvalósul, de a másik azért sem kezdődik el, se a bontás, se az építés, mert egy nincs elég forrásra, másrészt pedig... Másrészt pedig ugye az volt a, az ígéret, hogy először befejeződik az a projekt? De akkor tulajdonképpen uh -huh. ez a... Épp, tehát most ez a bontás igen. elkezdődött, vagy azt mondjuk be is fejeződött. Ez be is fejeződött, de az új épület nem épül még. Ez egy jó kérdés. Az engedélyt azt még most adták be a kérelmet az engedélyre. Tehát ugye az, az ígéret, az úgy szólt tulajdonképpen... Több, több ígéret is elhangzott, ami, illetve nem ígéret, kielentés. Csak ugye megint ez a kérdés, hogy egy, egy, egy hatalommal bíró testület tesz kielentéseket akkor azt nyilván egy, egy egyszerű lakos azt kvázi ígéretként fogja fel, és ha úgy gondolja, hogy mi, hogy tárgyalásos viszonyban állunk velük, akkor ha változás történik, akkor várunk valami értesítést. Mm. Tehát ilyenek nem történtek meg, tehát több olyan kielentés hangzott el, hogy, hogy például nem szándékoznak lebontani az épületet azelőtt, hogy meg tudnák építeni az újat, tehát ezt egyszer ütemezik. Most, ezt szóban, hangzott el. szóban hangzott el. Mm. Még a lakossági fórumokon. Most Ugye, hogy még nincs építési engedély, de már lebontották ezt, akkor azért mégsem biztos, hogy akkor ezt így sikerül megvalósítani. E, másrészt pedig azt is mondták, hogy a, a jövő évi költségvetésben van csak betervezve az új épület mm -hmm. építésére és a bontásra is. Ez hirtelen bekerült a bontásra, az idei költségvetésbe is. A... Ja, Itt, a szóval csak lehet változtatni. Két vonat, vagy három Tehát állt, meg, meg van joguk is hozzá, nem mm -hmm. arról van szó, de. Itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy ami, amit így kérdeztél az elején, hogy mi a mi szerepünk, és, és azt gondolom, hogy mi azt a szerepet vettük fel az elején, hogy, hogy mi jó jóhiszemű egyszerű lakosok vagyunk, akinek vannak gondolatai ezzel kapcsolatban, megpróbálunk együttműködni, és hogy akkor, de igazából, hogy is mondjam, a, a vélemények artikulációja, és, és a, a konkrét döntéshozatai előkészítés, az nem a mi dolgunk, tehát most már lehet, ezt nem így látjuk, de akkor azt gondoltuk, hogy mi felhívjuk a figyelmet és hogyha az önkormányzat komolyan vesz bennünket és látja, hogy, hogy mi bemutattuk azt, hogy a mi módszereinkkel így fölmérve sokan tiltakoznak és mi azt gondoljuk, hogy ez van akkor, hogy esetleg ez motiválni fogja az irányban, hogy tényleg megkérdezzék azt, hogy tényleg akkor másoknak van, aki ezt szorgalmazza, hogy ez így és így legyen. Erre nem került sor ők kvázi magánvéleményként közölték azt, hogy szerintük ezt le kell bontani, nagyon jó, hogy mi minket meghallgattak, de igazából. Uh -huh. És mondom, ez a, ez, a, ez a találkozó, ez egy egészen más hangvételű találkozó volt, mint alakossági fórumok. Tehát, hogy, hogy az egy ilyen kellemes, joviális, kicsit ilyen talárdiák viszonyú, amikor, amikor tényleg a, az önkormányzat elgondolkozott, hogy akkor tényleg hát meg is lehet ezt gondolni, ez a, amikor már kvázi négy szem köz, sok szem köz, de zárt mögött, tárgyaltunk, ez, ez a mögött tárgyatunk, ez a hangvétel, az eltűnt, és onnantól kezdve azzal, a, azzal az állásponttal, tehát az a, úgy, olyan, egy szembesültünk, hogy mi semmit se történt volna. Tehát, hogy, hogy mint amikor kihozták a koncepciót, mintha, mintha Azóta csak valamiféle akadékoskodások történnek itt a részünkről, és, és hát, hát jó, hát most meghallgatjuk. A termékek mögött mögé bújó hát, Igen, ilyen levelet is írt hí. egyébként az Tehát a, a mi, mi aláíróinknak küldetek egy levelet, amiben a, nagyjából ilyen módon foglaltak össze, mi probléma. Tehát, hogy, hogy mi tulajdonképpen hogy csak, akadékoskodunk, csak akadékoskodunk, hogy az építés körüli húza hát hertse van meg ilyen problémákkal igazából ezektől félünk, és akkor, akkor kitálunk mindenféle ilyen műemlékvédelmi érvet, hogy akkor ezért azért nem kell lebontani, de igazából csak hát igen. A, parkolás a zaj, meg a parkolás meg ilyenek miatt. De tulajdonképpen nem ilyen miatt izgultatunk. Hát nem. Hanem egyszerűen csak, mint helyi lakos, valami, valami olyasmit akartok odaépíteni, mondjuk egész egyszerűen nem tetszik hát, nekik, hogy nem igen, szimpatikus, igen. és ott éltek, és ti fogtuk szembesülni vel. Hát, hogyha az zaj érdeket az az szem, volna, akkor... Jól jó értem, nincs. Itt nem, ezem arról van szó, hogy egy újabb négyes metrót bevárzestek annak rá, tehát nem, nem valami ö, visszaélést nem akadályozni, hanem egész egyszerűen csak ö, a saját nem legalábbis. környezeteteknek, vagy a <laughs> saját életeknek a, a, a tereiben szeretnétek ott maradni. Pontosan, erről van szó. Olyat, szó igen igen, nem igen, ja. igen tehát igen. Erre mondta az egyik építész, aki ugye a modern stílus szereti nagyon, hogy tulajdonképpen érti ő, de az ő szemszögéből nem annyira praktikus ez az épület, viszont hogyha kapnánk oda helyette egy nagyon jó modernet, akkor biztos nem fájna annyira. Köszönöm szépen! Országút szélén, ballag egy vándor Egyre csak mesél, mesél egy lányról Nemrég még búcsúzott, s kérdezték tőle Eljössz te vándor, jössz a -e jövőre Emberek mennek, madarak repülnek Velük elvonultak, szívek meggyógyultak Országút szélén balog egy vándor, Egyre csak mesél, mesél egy lányról. Nemrég még búcsúzott s kérdezték tőle, Eljössz te vándor, jössz a jövőre. Emberek mennek, madarak repülnek, Velük elvonultak, szívet meggyógyultak. Bányai Géza vagyok a demokrácia most címüsöt hallják, Salamon Eszter, Hajba Vince és Silvási pára vendégünk a törpe 2 csoport tagjai, alapító tagjai ugye? És a 12. kerleti törpe 2-ben levő hát villának a sorsa kapcsán létesült polgári mozgalomnak vagytok a, az elindítói, és ennek a sorsáról, illetve a történéséről beszélgetünk, ami tulajdonképpen azért a hallgatónak uh, hadd mondjak annyit, hogy a számomra legalábbis ebben a érdekesebb az, amit csináltok, mint az, hogy konkrétan mi kapcsán indultatok el, és hogy az, annak mi lett a sorsa. Hisz az Történt, ami történt. Tehát ti vagytok, az egyértelmű. De, de én arra gondolok, hogy valami mégis olyan dolog történt ezzel a csoporttal, vagy ennek a csoportnak a létrejöttével, ami inkább örömre ad alkalmat, mint bánatra. Ugyanis mindig elszigetelten. És van, van, van esetleg lakossági fórum, és akkor hát kvázi hőbörög az ember. Oda megy, és akkor nem tetszik, és akkor föláll, elmond, föltesz néhány szarkasztikus kérdést, oda szúr bátran egyet, hazamegy, és nem történik semmi. Hát körülbelül lesz szokott lenni, vagy pedig nagyon sokszor abszolút felkészületlen, tehát eleve értelmetlen kérdéseket vetnek föl, mert nem is értik a problémát. De ti utána jártatok, értitek, most már szakmailag fölkészültek vagytok benne, tehát valami egészen más szintű dologról van szó, mint ami, mint ami a szokásos. Hát, és én azt szeretném magamban, uh -huh. hogyha a demokrácia az így működne, hogy, mert ennek szerintem van még egy olyan, most lehet, hogy már túl sokat de hogy van egy olyan következménye is, hogyha így választanánk uh -huh. képviselőket. Ugye ezzel a fajta tudatossággal, akkor csak változásokat lehetne elindítani. Szóval nekem a meggyőződésem, hogy ma egyfajta tudatlanságban választják, vagy választjuk a képviselőinket. Tehát se nem ismerjük őket, sem, se nem járunk utána, hogy ki lenne jó, mit tud, nem ajánlunk senkit komolyan, stb. Mm. stb. A pártok megpróbálják lefoglalni ezt a területet, és az emberek meg hát kicsit, mint a Birkák. Mm. Hát, Megengedik az... azt, hogy vezessék mm. őket. Hát a kialakítás, az a kialakulásunk az egy az egybe tulajdonképpen így történt. A Sokan felszólaltak, elmondták a véleményüket, de lehetett azt érezni meg érzékelni a lakossági fórumokon, hogy, hogy tényleg valaki egyszer elmondja, hogy neki miért nem tetszik, örül, hogy meghallgatták, és lehet, hogy ő ezzel is le, le is nyugodt, és kipipált, hogy elmondta a véleményét, és semmi nem történt. Mi azért mentünk tovább, mert szerettünk volna, hogyha ha, ha ezt az épületet funkcióval töltik meg, és meg tud maradni, és ezeket a kéréseinket megfontolja az önkormányzat. Tehát így szerveződtünk, és, és, és azok a csoporttagjai, akik úgy gondolták, hogy azért szeretnének tenni, és tudnak is tenni. A tudnak tenni alatt azt értem, hogy ezért ez rengeteg energiát kíván mindenkinek, van foglalkozása, családja, gyerekei, és emellett kell ugye ezt összeegyeztetni, hogy még ezen is tudjon pörögni az agya ennek kapcsán is tudjon levelezni, felemelni a telefont, és így kovácsolódott össze tulajdonképpen, hát februárban lassan, három egyet éve ez a kis civil, civil szervezet. Hát uh, még ennyit szerettem volna, igen, igen, tehát abszolút egyetértek, hogy, hogy a kérdés az nagyon jó, és hát ugye a demokrácia az egy, az egy, az egy drága dolog, tehát, hogy, hogy ha az a kérdés, hogy, hogy képviselőket, tehát ha abban bele, hogy hogy az egész képviseleti rendszert ilyen alapon működtetni, hát még akár azt is lehet, bár ez, ez az már olyas, olyan szinten sok munka, hogy ezt, ezt tényleg nem tudom elképzelni, hogy az emberek minden ügyjel így foglalkozzanak, minden ügyet kidolgozzanak, és ezt valahogy ilyen e, saját látohatárunkon belül tudják. E, én azt tudnám elképzelni, hogy, hogy olyan embereket sikerül megválasztani valahogy, akik viszont meghallgatják azt, tehát, hogy, hogy minden, nem minden ügy érdekem mindenkit. Tehát vannak ügyek, és vannak akik szeretnek foglalkozni, vagy, vagy fontos nekik, és akkor ezeket, ha, ha meg tudják hallgatni, ha ezek a kialakult vélemények, ezek valamilyen csatornát találnak, tehát hogy a, a választott politikusok ezek feladatuknak érzik, tehát nem, nem egy, ilyen, egy ilyen Isten íglettől vezéreltetnek, hogy ők valahogy meg kell érezzék, hanem hogy, hogy lehet kérdezni, mit gondolnak az emberek, és hogy, hogy erre... Ennek tudna csatornát biztosítani, akkor, akkor el tudnám képzelni, hogy egy kicsit ez jobban működjön. Szóval. A, ebben az esetben én úgy érzem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy mondjuk a, Tehát két jóindulatú szándék áll szemben, mert az, mert az önkormányzat részére az, hogy egy általa nagyon leromlottnak talált és költséggel fújtató épletet egy fajlagosan, azért, ugyanazért Árén épít egy nagyot ennek önmagába véve, ez, ez nem tűnik egy rossz döntésnek. Az, hogy hogyan illik a, a környezetbe, vagy valami, ez egy, ez egy egészen más dolog, ami talán nem ö, lett annyira végig gondolva. Ti erre hívtátok fel a figyelmet. A, a, jó gondolom, ha van itt ebben valami kis ilyen demokrácia-deficit, akkor az az, hogy ti egy vágyat, vagy egy, egy, egy helyi akaratot megszólaltatotok, és erre nem jött, ebben mégse voltak partnerek, hát hogy a, ezt, ezt komolyan vegyék. Hát szerintem, a, tehát, hogy mondjam, az, hogy nem rossz hiszemű, az, a, az igaz. Tehát, hogyha az a kérdés, mm -hmm. de te még abszolút nem lesz demokratikus. Tehát, mm -hmm. tehát ez egy ilyen, ha ezt a szót használható, ez egy tipikusan ilyen paternalista kicsit uh -huh. inkább voluntarista elképzelés volt, és van, hát mondjuk talán legjobban a Liget projekthez lehet hasonlítani, amikor, hát tényleg ott is, hogy... Na, csak itt sok-sok nagyság lenni Én tudom, tudom, csak uh -huh. arra akarok, hogy ott sem kaszinót akarnak építeni, vagy Aha. vagy olyan dolgot, amit a lakosság alapvetően elítél, hanem nem. Azért abban már van elég sok beton meg <gül> építkezés, oh. hogy abban már lehet egy-két dolgot. Igen, de hogy alapvetően nemes dolgot, a múzlomot, stb. Igen, de, igen, de igazából valakinek ez kipattant a fejéből, és azt akkor meg akarják valósítani. Igazából kérdés nélkül utólagosan esetleg valahogy hajlandunk meghallgatni az emberek véleményét. Mi ugyanezt érezzük itt, hogy lehet, hogy ez egy jó szándék, de, de amikor az emberek ezt meghallották, hogy csak így összenéztek, hogy mit és miért és hogy és... Uh -huh. És, aztán... és ez folytatódik egyébként, tehát hogy ez még Igen. nincs vége. Igen. És hogy igazából, tehát abban nincsen baj, hogy ők is jó, hiszen szóval olyan valamit kitaláltak, hogy szerintük ez nagyon jó ötlet. Mi is gondoltunk valamit erről az egészről. Erre valók az érvek, hogy ő is mond valamit, én is mondok valamit, csak ugye, hogyha ez nem egyenlő súlyjal nyomalatba, akkor innentől kezdődik az a vita, hogy az ő ébüldíjas építései mit mondanak, meg a mi épüldíjas építéseink, és valahogy mindig az a, az a viszony. Az ima az építészek leültek egymásra beszélgetni? Hát ez nem sikerült. Igazából az idővel valószínűleg hogy ha nem mondják most le, akkor valószínűleg sor került volna egy ilyen egyeztetésre. Tehát, hogy még három nap kellett volna ahhoz, hogy elvileg akár kaptunk volna egy lehetőséget egy ilyen beszélgetésre, de előtte a fogyott vált, ugye. A ti te említetted azt, Vince, hogy talán nem volt a -e megfelelő a taktika. <gül> hát, <gül> a -e? Mondhatjuk hogy így. Mi akár, az, igen. amiben úgy látod, hogy, hogy máshogy kellett volna csinálni, vagy, vagy, vagy inkább rossz lépés volt a részetekről? Hát, én azt gondolom, most így utólag, azt gondolom, de ebben persze vitatkozhatunk már, tehát, hogy ez nem, még ezt nem tudjuk, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy, hogy igazából várni az önkormányzat válaszaira, álláspontjára, nem nagyon lett volna szabad, hanem azonnal a lehető ez legnagyobb. Jogi úton. Hm? Jogi úton. Hát a jogi út az, azt nem tudom, hogy a jogi út az. Én azt gondolom, hogy politikai értelemben, hogy még több aláírás, még több támogatás, és, és, és teljesen egyértelműen ez egy külön csatornán. Tehát, hogy, hogy az önkormánytól függetlenül, és majd előbb-utóbb ő maga vesz majd komolyan, hogyha látja, hogy ez egy komoly ügyé vált a mi részünkről. Mert tulajdonképpen ti beleestetek egy ilyen ügyintézési hogy mondjam, spirálba, hogy valamit kérdést tettetek fel, akkor arra van egy törvényes Ez azt, azt is hálasszólnak. ezt is csináltuk, de és közben de... hónapok nem... múlnak el, és közben a dolog meghalad erővel előre. Tehát, hogy hogy mondjam, azt a, azt a hitet, hogy, hogy egy párbeszédről uh -huh. beszélünk, az szerintem ott nagyon elcsúsztunk. Tehát úgy mondom a jogit, Igen. hogyha ha ugye bizonyos ö, történésekre jogi úton ö, kerülhet valójában sor, és azt kell inkább figyelni sajnos semmint, hogy, hogy milyen ígéretet milyen kapunk gondolsz, szóban. Úton. Én csak arra effektet, hogy mondjuk ki, tehát hogy igazából elmondtuk a véleményünket, ezt meghallgatták, de uh -huh. hogy ez nem egy partnerségi történet volt, legalábbis nem utólag nem annak tűnt, ö, meghallgatták, jó, de hát ennek ellenére mi így döntöttünk. Puf, de nem. most itt az a kérdés, de azt mm. mondtad, hogy jogi úton, Eszter, hogy, hogy ki lehet ezt követelni, hogy jobban meghallgassák, mint hogy meghallgatták? Hát nem tudom, hogy ezt Eszter mire gondolt, hogy most a főváros fele lehetett volna ezt talán jobban érde érvényesíteni, mm. vagy, vagy milyen fórumon. de, de, egy, de... Mert itt jön egy, hogy egy kérdés, hogy nem tudom, ki mennyire mink. mentetek után, hogy ti egyáltalán jogilag partnerek vagytok-e? Nem, hát ez úgy jogilag szerintem, tehát ha, ha, ha tisztán jogilag úgy veszük, hogy valami bíróság előtt megtámadható, akkor szerintem ebben ilyen értem, nem volt esély, ez egy politikai ügy. Csak adtok kérdés, hogy mit, mit értünk politika alatt, tehát hogy helyi, egy helyi városi, és helyi, helyi, többi. tehát voltak, amit a talán is már említettünk, hogy nem, hogy, hogy volt egy fővárosi pályázat, nem kifejezetten erre támaszkodik, de jelentős részben ez a projekt is egy fővárosi pályázatot célzott meg, amelynek voltak olyan elemei, hogy, hogy már a pályázat beadásakor, hogy lakosság egyeztetéssel, stb. sötöbbi, ami nem valósult meg. Tehát, hogyha most én így kicsit rosszabb hiszem, állok hozzá ez az ügyhöz, és most van február, akkor én azonnal erről kezdek el beszélni mindenkinek, hogy, hogy, hogy itt van egy ilyen pályázat, amit az önkormányzat abszolút nem kérdezte meg a véleményünket, tiltakozunk, stb. stb., stb., stb. Ehhez képest igen. az önkormányzat Az önkormányzat, mint ahogy ez szokásos, uh -huh. megjelenik egy pályázat, uh -huh. és hát megpróbál lecsapni rá. Igen. Hát igen. ő kidolgozta, és miután kidolgozta, igen, akkor de ezt, ezt, Amíg meg. a pályázat meg nem jelent, addig az ő fejükbe sem nagyon át össze, hogy ott egyáltalán csinálják valami, de mindig az van, legalábbis nem tudom, hát, hogy itt az volt el, hogy, hogy megjelenik egy dolog, van egy pályázat, eléggé pontosan le van írva, hogy, hogy mire adják, és akkor a gonpus a kabátot gyorsan meg kell várni, nálunk van egy Tér van egy izz, és akkor az azt az, ott bele tudjuk ezt szuszállítani. Hát és akkor tudjuk ezt csinálni, amikor éppen véletlenül valakinek a tyúk szemére lépnek egy ilyen betontövell, akkor nem, akkor pályázatot. Így a pályázatot. A Igen. A pályázók vannak ennek. Ez sem rossz hiszeműség igazából, csak sem. A jó is, hogy találnak amire, ami pont passzol erre az épületükre, ami pont ott van, egy karnyújtás nélkülük. Tehát nincs ebben semmi baj, hogy belefutottak egy ilyenbe, és nem visszafelé történt a dolog, bár nem tudom, de, de ott, ott, ott van, Bibi, hogy, hogy ugye ez a mindkettő fél közös megelégedésére kellett volna történem mint funkcióban, mint területkeresésben és, és ezt nem nem. Hát nem a pályázat történt. arról is szólt, uh -huh. hogy meglévő épületek funkcióval való megtöltés és felújítása. Tehát telefért Te volna a ti de, hát, Ugye, pontosan. Tehát egyrészt ezen kellett volna, én csak ugye az elején, ez, amikor a lakossági bemutatták, akkor ez már nem volt kérdés. Tehát az volt, uh -huh. hogy akkor ez kuka, bontandó és egy új. De a pályázat nem pont erre lett kitalálva. Tehát a pályázatot arra találták ki, hogy hogyan lehet ezeket az épületeket funkcióval megtölteni és integrálni a városi szövetbe. Tehát... De nyilván itt, itt egy tipikus ilyen, hogy mondjam, műszaki és pénzügyi ö, terv, ami gazdaságossági számtest szerint a per nézetméter, meg árakat összevetve, ez a, a, a legjobb megoldás. Mert a ki, a, ugyanabból így lehet a legtöbbet kihozni mondjuk uh -huh. méterre meg, meg pénzre. Tehát gondolom az önkormányzat valahogy így gondolkodott, nem is talán a funkción vagy a nem is tudom, hogy azon mennyire hát, tudom, a Szerintem az a baj, hogy azért függ ezek a össze, mert a tér önmagában nem lenne tér. Anélkül, uh -huh. hogy egy harmonizáló, az önkormányzat épülettel harmonizáló kockaépületet ne tennének oda a túloldalán. Ha nincs ott az, az új épület, akkor váziz a tér, az, az már nem is tér. Mert, mert, mert ki és miért ment Jó, majd meglátjuk, hogy mit hoz a, a jövő. Ugye ez, ez már a végéhez közeledik. Azt közé azt a tervet, tehát az ügy meg lett. Magyar Igen, tehát ez a, lakos, Igen. ez a lakossági Igen. fórum, ez hát, ki, hogy három Igen. lakossági forum szólt a, a Törpe 2 uh -huh. bontásáról, illetve magáról az új házról, és, és utána kettő. három pedig magáról erről De uh -huh. az, az De az mondjuk konkrétan meglepetésként ért, nem tudom, én úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy a, legalábbis a Törpe 2-nél úgy, úgy szóltak a meghívók is a fórumra, hogy ott volt egy ábra, hogy ezt tervezik, ezt lebontják, stb., de a, a főtér koncepció az szerintem ott helyben meglepet minket, amikor az, tehát mi azt gondoltuk, hogy az is egy következő fórum a kulturális szalon a törpeket ügyében, és akkor elvezettek egy tervet, hogy itt lesz egy főtér, és hogy ez meg az, ami, mondom, hát nem magában ördögtől való, csak um... na most az egészből azt tűnik ki, hogy itt ö, hát mondom, ott laktam, én hmm. az egészről semmit nem Aha. hallottam. Tehát, tehát ö, Töletek hallgattam, természetesen, de, de hogy a sok-sok év alatt, amíg ott laktam, de akárhol, én tulajdonképpen, ha valóban nem veszem a fáradtságot, és mondjuk megyek be, Igen. és nem tudom, én elkezdek Igen. tudatosan utána járni, akkor hát persze a helyi újságban mindent előleg el lehet olvasni, de valahogy az egy olyan, egyszer megjelenik, és aztán feledésben merült, tehát a, a, a folyamatában nem ö, annyira van benne. Igen, mm, igen. Biztos vagyok benne, hogy közzétették, és, és volt valami, és akkor el lehetett volna menni, és meg lehetett volna nézni, vagy esetleg benne volt egy kép, vagy nem tudom, hogy micsoda. De, de hát az, az mondjuk csak egy egyszeri valami. Hát a lakossági fórumokról készült jegyző, vagy nem is jegyzőkönyveket, de összefoglalókat is elolvashattuk uh -huh. ebben az újságban, ami Mindenki mosolygott, mert ugye tényszerűen benne volt, hogy ismertették, meg elmondtuk a vélenyünket, csak úgy ez a kettő, ez úgy tűnik, mintha 50-50 alányban lett volna, holott maga, a, maga a, az ellenvélemény az sokkal sarkalatosabb. Na most ez szodott. nekem ebből azt tűnik ki, hogy nektek más az elképzelésetek a lakossági fórumról, mint a Persze. politikusoknak. <laughs> hát <laughs> és erről beszéltetek velük? Hát kértük, hogy Hát mint egy ilyen koncepcionális kérdés. Hát más... bizony, ez egy eléggé durva koncepcionális kérdés, mert egy egész fejezettel vissza kell lépni, hisz, hisz ami ott folyik, az uh -huh. valami más, ti másnak gondoljátok, mint ahogy ez az ő, ő uh -huh. gyakorlatukban megvan. Hát, hát, ő, igen. hát igazából itt a, hogy mondjam, az, az volt a szomorú, hogy, hogy ők már kész voltak, tehát tulajdonképpen csak és nem bevontak a történetbe. Tehát ez a, ez a, ez a párbeszéd, ez az, ami, ami nagyon nem működik, illetve, hogy csak akkor működik, és akkor is inkább csak kifelé részükről, hogyha ők valamit szeretnének. Egyébként visszafelé valahogy inkább csak udvarjasan meghallgatnak, de, de ennyi. Tehát, hogy ennek nincs következménye. A Hogyha hazatér Folyók zöldülnek el Halak odaúsznak Mi már békével Repülünk tovább Ott egy nyitott abla Piros madár esik szárnyarebben Ti éreztek vele csak Ti ketten felbukott Leesett Hozzá mehet te csak fuss tovább, ornyás violin, zöld felhűzene, egyre jön tűnik el, te csak könnyes kézzel mikor magadnak tovább utazol, vonat lassan megáll. Nos madár esik szárnya rendben, éreztek vele, csak ti kettem felbukott, leesett, hozzámehetek nélkülem, te csak furst tovább, hogy nagyobb a demokrácia most műsorát. Salamon Eszter, Hajba Vinces, Szilvási Pálom, Endigem, Törpe Kettőt Csoporbányi vagyok, és ö, mi itt egy kicsit a szünetben beszélgettünk a beszerminyújt jövőjéről, mert a dolgok folytatódnak, tehát úgy értem, hogy ti már újabb és újabb témákba bukkantatok, mivel hogy most már benne éltek ebben a kérdésben. Ö, de engem nem annyira a böszörményút jövője izgat, hanem a törpe kettő csoportnak a jövője. Pontosabban az, hogy ebben látok e valami olyat, ami, amit, amit tovább lehet vinni, független attól, hogy ez most egy látszalak sikertelen dolog volt. Hisz mm. Egyáltalán sikertelennek érzitek? Hát ebben a pillanatban azt kell mondjuk, hogy tehát be kell valljuk, hogy igen, ebben a konkrét ügyben igen, tehát hogy ezt most egyelőre nem lehet azt mondani, hogy, hogy nem, mert tényleg hát mi szerettük volna, ha megmarad az épület, nem maradt meg az épület. Hosszabb távon meg hát... Ígéretünk van rá, igen, ugye? Hogy tehát hogy ígéretünk arra van, hogy, hogy a jövőben az önkormányzat által igen, elképzelt igen. megoldásokra, vagy, vagy településfejlesztési beavatkozások kapcsán majd egyeztetnek, mert a véleményünket, mert mm -hmm. nem tudom mi, hát ugye ez egy ígéret egyelőre. Én, én, az, én azt gondolom, hogy egy olyan, tehát egy, egyrészt emberileg is, én megismertünk sok embert szervezettek el, tehát így, így valószínűleg egy ilyen városvédő egyletként, vagy valami hasonlóként biztos, hogy, hogy ezek után funkcionálni fogunk, illetve kooperálni másokkal. Ami viszont így szimbolikusan szerintem így, így nyerességként elkönyvelhető, és aminek szerintem érdemes így fönmaradni valamilyen szinten. Tehát, hogy ez egy, ez nem csak úgy volt szimbolikus épület, hogy egy főtér vagy egy lakónégyet sarkán áll, és akkor ki lesz, és milyen szellemben marad meg, illetve alakul hanem hogy hogy ahogy az egyeztetések meg a vélemények begyűjtése alapján kiderült, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan épület, amely, amely nem, egy komoly, nem nem volt egy komoly építészeti érték, de egy szerethető épület volt, és ahol, ahol műemlékvédők, építészek is azt tudták mondani, hogy, hogy egyrészt ők is látják benne ezt a szerethetőséget, másrészt pedig nagyon fontosnak érzik azt, hogy ha a lakosságnak ez tetszik, akkor akkor ezt ne írják felül valamiféle technokrata elvek, hogy ilyen és ilyen építészeti megfontásban, akkor mégis mindenképpen le kell bontani. És, és ahhoz elég szimbolikus volt, hogy a hiánya azért az, az egy ürt az egy hagyjon maga után, mert ha belegondolunk, akkor, akkor ennél sokkal, sokkal védhetetlenebb épületeket is védenünk kell. Legalábbis akit ez a városi mondjuk elbűvöl valamennyire, tehát nem tudom, valakit nem, tehát valakinek az útjában van, és szeretne valami egész újat, de szerintem a, itt Budapesten biztos, hogy nagyon sok olyan ember él, aki, aki, aki szereti ezt a 19. század végi, 20. század elejé várost, és, és ennek a városnak szerves része a épületek, csak egy homlokzatot ismerünk, és adott esetben azt is meg akarjuk védeni, ha, ha arról van szó, vagy, vagy hát nem akarok más részletekbe belemenni, de hogy hogy az sokkal nehezebb, sokkal nehezebb egy ilyen, ilyen, ilyen harcot fölvenni, ha, ha arra kerül a sor. Ez egy ikonikus épület volt, mégis, ebben a műfajban. Tehát nem egy országház, meg Mátyás templom, de, de ebben a műfajban egy ikonikus épület de ez volt. És, úgy ikonikus, igen. Hogy, hogy ne, már nem nem véletlenül valakit mm -hmm. de. Ez a környéknek az ikonikus épülete. Persze, hogy hogyne. hogy az, az utcának a... helyén kell kezelni a dolgok. Igen, tehát ez nem a, ez tudom én, az, a az, albumokba fog. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ez ez pont ez pont ez az ilyen típus, én igaz. azt gondolom, hogy az ilyen típusú küzdelmeknek lehet egy ilyen szimbóluma, hogy, hogy egy, egy egyszerű, de mégis fontos épületet az emberek meg akarnak védeni. Ebben az esetben nem sikerült, reméljük, hogy később sikerülni fog. Amúgy Alkam hogy ti akkor... most mindig épületben gondolkoztok, Egyenlően. de tulajdonképpen uh -huh. én, én uh -huh. a magamban uh -huh. mindig egy általánosítom mindig a dolgot, hogy de tulajdonképpen nagyon sokféle uh -huh. ilyen közéleti problémának a fölmerülésekkor volna szükség arra, hogy, hogy mellé álljanak? Uh -huh. Hát igen, hogy egy, tényleg egyeztesnek. Egy pontosabban együtt tervezzétek meg. Igen. Hát, ha tulajdonképpen ti azt szeretnétek, hogy ne, ne csak egyeztessük, hogy valami jóváhagyást kérjenek, és akkor az jó, hát okay, akkor jóváhagyjuk, hanem hogy legyetek belevonva. Pontosan. É, egy picit különben más... Mind. Tehát egyetértek a vincével, de picit én azt gondolom, hogy azért már minden város változik, és vannak olyan dolgok, amelyek tök jó irányban, mert, mert, mert súlyozható az a probléma, hogy igen, lehet, hogy az azért jó, de cserébe, ha megépül valami, akkor mégiscsak menetkező munkahelyet teremt, és jól néz ki maga a végtermék. Akkor van, és akkor mellé lehet állni, szerintem. De akkor van probléma, amikor, amikor a végtermék egy nem néz ki annyira jól, és, és máshogyan is meg lehetett volna közelíteni ezt a dolgot, mert ugyanúgy, ha ezt az épületet felújítják, fajlagosan lehet, hogy több, de összbüdzsében kevesebb ért. Úgy is dolgozott volna azon jó pár ember, lett volna a munkája az építésznek, a kőművesnek, a nem tudom kinek, megtöltötték volna funkcióval, és tovább élhetett volna. Tehát ez, ez, ezért mindenképpen ö, ö, problémás volt itt ez a, ez a fajta ö, kommunikáció és, és, ö, és, meg nem, és nem megfelelő párbeszéd a két fél között, és ö, hogyha ez mondjuk történetesen egy másik épület lett volna, vagy egy másik feltétlenül épületre, egy másik témakör, én azt gondolom, hogy ha az, az olyan, hogy szerethető, akkor valószínűleg ugyanúgy ez a csoport lehet, hogy mellé tudott volna állni, és azt mondja, ez tök jó, három kérésünk lenne, esetleg ezt gondolják meg, vagy elemezzék ki, vagy számolják ki, mert lehet, hogy azzal még jobb lenne, vagy, vagy még szerethetőbb lenne, az is működőképes lenne, és azt gondolom, hogy nem arról szól ez a csoport, hogy... hogy mindenképpen megvétózni valamit, mert, mert nem akarunk a fejlődéssel tartani, hanem, hanem de igen, csak, csak ha van véleményünk, és valami nem feltétlenül előre, vagy jó irányba mutat, akkor szeretnénk azt elmondani, és szeretnénk, hogyha azt valamilyen módon figyelembe vennék. A Eszter mondott nekem valamit, a, még mielőtt a műsor elkezdődött volna, hogy a hang nem az utolsó Beszélgetés hang nem -e talán? Ja, az, az hogy az, az te bántónak érezted, vagyis inkább gunyorosnak. Na, az, az, az pont a, a bontás napján jártam Igen. bent az önkormányzatnál, és, és akkor kaptam a, az alpolgármestertől egy ugye megnyugtató mondatot, amit azóta is végülis ne, ne, nehezen emésztek meg, hogyha ezt egy angol epizódban látom, akkor nagyon jót mulatok rajta, de, de ez, ez, ez nagyon, hogy mondjam, akár még mondhatnám lekezelőnek is a, a, a mondandóját, amivel próbált az meg ő gondolata mellett állást foglalni, amikor azt mondta, hogy nyugodjak meg, a szakembereik által az épület legértékesebb része megmarad, a támfal. Ezt szerintem ezt nem kellett volna magának megengedni, még ha valójában ugye fizikailag így is lesz, mert ugye az tartja a földet, tehát azért kell megmaradjon nem azért mert... Emire maga az épület... Igen, épület tehát nem azért, mert, de csak most marad meg. Megmarad egy állalakban, és ugye elől ki fogják szedni, hogy, igen, hogy, hogy hozzá lehessen hogy a kávezóhoz. Azért kérdőlem ezt, mm. és azért jó, hogy ezt elmondtad, mert ha ez, ez most, ha ez az utolsó érzés, ami bennetek marad, akkor ez, ez most így egy, inkább egy sértettséget érezhetsz, talán joggal is, hogyha ez még ha nem is szándékos értés, hanem egyszerűen csak egy ilyen könnyed megjegyzés volt, egy ilyen uh, nyegle megjegyzés mondjuk, mert akkor ti nem vagytok még partnerek? Nem, hát, hogy igazából uh, nyilván mindenki úgy uh, kommunikál, ahogy, ahogy gondolja, vagy szeretne, vagy ahogy tud, de, de hogy... Uh, hogy az az, ami, ami borzasztó, hogy ilyenkor azt mondja, hogy az ő szakembereik és az ő íbődíjös szakembereik, azok, azok sokkal fontosabbak, mint a világ összes íbődíjös szakembere. Tehát, hogy ilyenkor, amikor az előről beszéltünk arról, hogy vajon az építészek beszélgettek -e egymással, nem egy szakvéleményt kaptak tőlünk neves építészek által, jegyzett írások formájában, és semmi reflexió. Erre az volt a reflexió, ugye, hogy, hogy ez egy neobarog gics, és vannak ugye a de társadalomra. Akkor az. Igen, de vannak uh -huh. a társadalmi kifejezetten uh -huh. értékromboló hatású épületek, ez például az. Uh -huh. Azért kérdeztem azért, hogy uh -huh. ha, ha én most úgy érzem, amit abban elmutatok, hogy tulajdonképpen még nem vagytok tökéletesen partner a számokra. Hát valószínűleg nem. Hát de nem hogy is. akarjátok ezt elérni? Vagy, vagy itt abba hagy fel adjátok? Nem, nem, nem. Hát illetve pe, szóval ugye sok mindenre adhatna okot, arra is, hogy abba hagyjuk, de szerintem mi ezt semmiképpen nem akarjuk abba hagyni. Beleláttunk egy csomó dologba. Miért ti Vannak... lennétek a civil control, nem? Hát szeretnénk azok lenni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy most látunk olyan hibákat, vitásokat, amiket elkövettünk, és valószínűleg Ezeket hallanak bármilyen más ügy, tényleg, jöhet más ügy is. Azért, azért nem akarok így nagyon át kiterjeszteni a dolgot öröktől, mert mi erre szerve. Tehát mi, mi, minket az hozott össze, hogy ebben a kérdésben. Mire szerveződtek ebben a kérdésben? Igen, esetben. tehát hogy uh -huh. szerencsére kiderült, hogy nagyon szimpatikusak vagyunk egymásnak, és csomó más kérdésben is egyetértünk, de azért alapvetően, ugye mi, mi most konkrétan uh -huh. elértünk, de persze bármikor előfordulhat, hogy más ügyben ugyanezek az emberek, vagy, vagy, vagy másokkal kiegészül, hogy más felállásban, de. De nyilván ez az egész elv, az, az mindenkinek fontos, hogy mi szeretnénk beleszólást, és alapvetően, hogy a, a minket érintett döntések az, hogy alapvetően, tehát hogy, hogy akinek ez módjában az keresse, a, az, az felőlünk keresse az inspirációt. Tehát, hogy, hogy jobb hián megértem, ha, ha egy hatalom saját kútfőből tervez, hogy akkor legyen valami az embereknek, de, de ha nem is próbálnak tájékozódni a felől, hogy hát, hogyha szeretnének valamit. Nagyon mennyivel hozzászoktak ahhoz, hogy az emberek általában nem szakszerűen uh -huh. szólnak hozzá, hanem annyira gyengék az érveik, hanem nagyon érzelmi a megszólalás hát, de... legtöbbször és sokszor stílusban is annyira ellobalják magukat, hogy, hogy nagyon nehéz hát komolyan menni. A másik oldalon meg hát tényleg folyik hát hát. valamilyen szakmai munka 8 órában, ezért hát jó, de ez dolgoznak ezt ez kapják a hát Ez a demokrácia árat. Igen. A demokrácia közös rossz döntések rendszere, és ha ez nekünk megéri, akkor vállaljuk. Tehát, uh -huh. hogy, hogy optimális döntéseket nem lehet demokratikusan meg, hogy tényleg a uh -huh. lakossági, meg ilyen motivációkba akkor viszont, tehát ez, ez egy döntés kérdés, hogy ezt akarjuk. Benne mi? van az is, hogy egy döntés, az lehet ö, igen, tehát az abszolút mércével nézve a, a mondjuk a nép akarata lehet egy rosszabb döntés, Hát sőt, mint a java, javát akaró Hát ez ö, majdnem biztos, vizetőt, hogy így van. Meg. Ez szerintem majdnem biztos, hogy Tehát így magyarul megelégszel egy rosszabbal, vagy megelégszel hát egy. Oda égérik tehát hogy és hogy... egy újat, vagy stb. Hát ez, stb. stb. Hát ez olyan, mint a szülőgyerek uh -huh. viszony. Tehát, hogy, hogy hagyományosan azt gondoljuk, még mindig én is akár. Hogy a gyereknek né néhány dolgot meg kell szabni, mert nem látja, hogy merre az előre, és hogy stb. De ha. Ha ebben a kérdésben annyira demokratikusak lennénk, ahogy ezt elvárjuk a politikában, akkor ez nem így lenne, hanem azt mondanánk, hogy bár te nem látod, kisfiam, de akkor is döntsd elte. Ez egy rosszabb döntés, ez nem de demokratikus. Amennyiben a demokrácia önérték, akkor mi azt mondjuk állampolgárként, hogy mi vállaljuk ezt, hogy mi rossz döntéseket fogunk hozni, vagy, vagy kikényszeríteni akár, hogy valami. Nyilván igyekszünk mi is a megfelelően. Ez magunk módja de hogy akkor, akkor az mégis inkább fog rólunk szólni, és, és lehet, hogy nélkülünk jobb döntéseket hoznának, de valahogy ezt olyan idegennek éreznénk. Hát az eredeti kérdés, ezt lehet, hogy a ló elveszhet, de ugye még a csata nem. Tehát azért alapvetően igen, az épület megmentésért szerveződtünk, és ugye ez volt az első sok, hogy le akarják mondani A másik meg, hogy mit akarnak oda építeni. Ez még mindig ott áll, hiszen ugye nem Igen. rég bennek be az engedélyét. Nem tudjuk, Igen. hogy pontosan mit tartalmaz ez, meg fogjuk nézni, de, de ha az, akkor az, az mindig nem szerethető, és még átdolgozható lenne. Tehát még mindig ki lehetne találni egy olyan építészeti egy olyan épületet, ami, ami építészetileg jobban integrálódhatna abban a, abba a környékben. Én ezt így gondolom, hogy hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert az önkormányzatunk nagyon sok olyan témát dob be mostanság a köztudatba, ami, ami megmozdítja és érinti az ott lakó embereket, akik pont ezen a Törbe utca környékén laknak, és én azt gondolom, hogy ennek kapcsán ugyanúgy, el kell mondani az embereknek a véleményet, ugyanúgy meg kell hallgatni, és, és bízunk benne, hogy, hogy sikerül az érdekelővényesítést, azt, azt most jobban... Akkor lehet, hát, hogy találkozni, meg egy fél Hát ha jön, Én maradunk, akkor... Köszönöm, Köszönöm igen, hogy itt szőz. voltatok. Uh -huh, Köszönöm. Salon Eszter, Pajbó Rence Szilvási, Pábányai Géza, Búcsúzik, egy hét múlva Péterfi Ferencet találkoznak. Uh -huh.